Mabinogion, sida 65 och 100. Mackecht, sida 20. Macquill, sida 20. Macgrainy, sida 20. Macka, hästgudinnan, sida 41 och följande sidor: 47-99. Macka, Nemeds hustru, sida 15. Mac sida 46 och följande sida. MacBregg, Sida 64. Mag, släkt, sida 124. Mallory, Sir Thomas, sida 83. Mannanon, sida 29, 98, 100, 111, 125 och följande sidor. Mannowithon. sida 69, 71 till 74, 76. Massilia Marseille, sida 11. Math, sida 47 till 81. Masalk, kung sida 70 och följande sidor. Merunwi. Sida 77. Mith. Sida 16, 30, 49, 64. Mev, drottning, sida 43 till 50, 52, 129. Mercurius, sida 13, 99 och följande sida. Merlin. Sida 84 och följande sida, 89. 92-122 Mjak Sida 21 och följande sida 98 Misser. Sida 105-108 och följande sida Mills Söner Sida 17-20 Misson. Sida 28 och följande sida Mo Kemok Den helige, sida 31 Mons Badonicus. Sida 82 Mordred Serp Sida 96 och följande sida. Morgan. Sida 23 och följande sida. 98 och följande sida. Morva. Sida 117-120. Moitura Sida 17-21-24. Muff Rock Sida 100. Munster. Sida 16-30-31-43. Murtemnesrätten. Sida 33-36.